واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعله الله يحدث بعد ذلك امرا انام الاس دال ابارماس دال O Prophet, wenn ihr euch von Frauen scheidet, dann scheidet euch von ihnen auf ihre Wartezeit hin und berechnet die Wartezeit und fürchtet Allah, euren Herrn. Weist sie nicht aus ihren Häusern aus. Sie sollen auch nicht selbst ausziehen, außer sie begehen etwas klar Abscheuliches. Dies sind Allas Grenzen, wer aber Allas Grenzen übertritt, der fügt sich ja selbst Unrecht zu. Du weißt nicht, vielleicht führt Allah danach eine neue Lage herbei.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 ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد الله لكل شيء قدرا wenn sie dann ihre frist erreichen so behaltet sie in rechtlicher weise oder trennt euch von ihnen in rechtlicher weise und nehmt zwei gerechte Personen von euch zu Zeugen und legt das Zeugnis in Aufrichtigkeit um Allahs Willen ab. Damit wird ermahnt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt und wer Allah fürchtet, dem verschafft er einen Ausweg und gewährt ihm Versorgung, von wo aus er damit nicht rechnet. Und wer sich auf Allah verlässt, dem ist er seine Genüge. Allah wird gewiss die Durchführung seiner Angelegenheit erreichen. Allah legt ja für alles ein Maß fest. Und wenn ihr von den Menschen getötetet habt, dann haben sie drei Jahre, und wenn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 Wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit drei Monate, und ebenso derjenigen, die noch keine Monatsblutung haben. Diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist ist erreicht, wenn sie mit dem niederkommen, was sie in ihren Leibern tragen, und wer Allah fürchtet, dem schafft er in seiner Angelegenheit Erleichterung. Das ist Allas Anordnung, die er zu euch als Offenbarung herabgesandt hat. Und wer Allah fürchtet, dem tilgt er seine bösen Taten und dem gewährt er großartigen Lohn. <lacht>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 ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. lasst sie dort wohnen wo ihr selbst wohnt von dem was ihr euch leisten könnt und fügt ihnen keinen schaden zu um sie in die enge zu treiben und wenn Sie schwanger sind, dann gebt für Sie das Nötige aus, bis Sie mit dem niederkommen, was Sie in Ihren Leibern tragen. Wenn Sie für Euch das Kind stillen, dann gebt Ihnen Ihren Lohn und beratet untereinander darüber in rechtlicher Weise. Wenn Ihr aber einander Schwierigkeiten bereitet, dann wird das Kind für ihn eine andere stillen. Der Wohlhabende soll entsprechend seinem Wohlstand die Aufwendungen ausgeben. Und wem seine Versorgung bemessen zugeteilt wurde, der soll eben von dem ausgeben, was Allah ihm gegeben hat. Allah erlegt keiner Seele mehr auf als das, was er ihr gegeben hat. Allah wird nach Schwierigkeit Erleichterung schaffen. وكاين من قريه نعتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا আপন সিট লিষ্ঠন Da kosteten sie die schlimmen Folgen ihres Verhaltens und das Ende ihres Verhaltens war nur Verlust. Allah hat für sie strenge Strafe bereitet. So fürchtet Allah, o die ihr Verstand besitzt und die ihr glaubt. Allah hat ja zu euch eine Ermahnung als Offenbarung herabgesandt. َرسولَْن عَلَكُم آيات اللههِ مبَناتٍ لُخرِرجَ الذيينَ آمنوا لُخرِرجَ الذيينَ آمنوا وَعمِر الصالِحَاتِ منِنَ الظلماتاتِ إلى النور وَم يُؤمِ بالِلهِ وَععمل صالِحَ يُدخِله جََّاتٍ تجر منِن تحتهَا الأأَنه رخالدينين فيِيهَا أبدا قد أَحسَنَ الله له رزقاء আল্লাহু الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا einen gesamten der euch Allahs Zeichen verließ die um diejenigen, die Glauben und rechtschaffende Werke tun, aus den Finsternissen ins Licht hinauszubringen. Und wer an Allah glaubt und rechtschaffen handelt, den wird er in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Allah hat ihm damit ja eine schöne Versorgung gewährt. Allah ist es, der sieben Himmel erschaffen hat und von der Erde gleich viel. Der Befehl Allahs kommt wahrhaftig zwischen ihnen herab, damit ihr wisst, dass Allah zu allem die Macht hat und dass Allah ja alles mit seinem Wissen umfasst.